Пекуча таємниця. Розділ перший. ПАРТНЕР. Паротяг хрипко засвистів і зупинився на станції Земерінг. Чорні вагони на мить застигли у сріблястому високогірному світлі, а потім виплюнули кількох несхожих між собою пасажирів, проковтнули інших, зазвучали чиїсь роздратовані голоси, пропливли вздовж перону, а потім спереду ще раз засвистіла захрипла машина і ривком потягнула чорний ланцюг донизу, до печери, тунелю. І знову довкола, аж до самого горизонту, простягнувся чисто заметений вологим вітром краєвид. Один із прибулих був симпатичним юнаком. Елегантність його вбрання і природня пружність ходи відразу впадали в око. Він першим сів до фіакра і вирушив у готель. Коні повільно підіймалися дорогою. У повітрі відчувалася весна. Кілька білих неспокійних хмарок бігали по небу, як буває лише у травні або червні. Світлі, юні легковажні вони бавилися, перестрибуючи через синю дорогу, щоб потім раптом сховатися десь за високими горами, обіймалися і тікали одна від одної, а тоді зім'яті, ніби носовички, або ж роздерті на дрібні шматочки – Продовжували свої ігри і натягували на гори білі шапки. Неспокійно було і вгорі, де вітер завзято трусив ще вологими від дощу деревами, аж вони тихо поскрипували суглобами і струшували з себе, немов сипали іскрами, тисячі крапель. Часом здавалося, ніби від гір усе ще віє запахом снігу, і тоді у повітрі відчувалось щось солодке і пряне. Усе в небі і на землі складалося з невпинного руху і нетерплячого бродіння. Коні тихо сопіли і рухалися дорогою, яка тепер уже спускалася. Зеленчання їхніх дзвоників було чути далеко попереду. У готелі юнак насамперед переглянув список гостей і відчув розчарування. «Навіщо я взагалі приїхав сюди?» – питав він подумки сам себе. Сидіти в горах самому, без товариства, ще нудніше, ніж у канцелярії. Здається, я приїхав занадто рано. Або ж надто пізно. Мені ніколи не щастить з відпусткою. У цілому списку гостей жодного знайомого прізвища. І якби тут було хоча б кілька жінок, невеличкий, з біди не надто цікавий флірт, міг би врятувати цей тиждень, зробити його не таким безнадійним. Юнак був бароном і походив із недуже відомої родини австрійських чиновників. Працював у солідній державній установі. І взяв цю відпустку не тому, що відчував у ній нагальну потребу, а просто так. Бо всі колеги виклопотали собі перший весняний тиждень для відпочинку. Він теж вирішив не пропускати нагоди. Барон був достатньо здібним і надзвичайно товариським хлопцем якого всі любили і радо приймали у дуже різних товариствах. Він ненавидів бути на самоті і добре знав за собою цю рису. Опинятися віч навіч із собою не мав жодної охоти і всіляко уникав такої необхідності, бо йому зовсім не хотілося більше дізнатися про себе. Він знав, що потребує товариства інших людей – аби мати змогу продемонструвати усі свої таланти, теплоту і відкритість свого серця. А сам один почувався ні на що нездатним, ніби сірник у коробці. Він тинявся у порожньому вестибюлі, гортав газети або ж перебирав клавіші піаніно у музичному покої, намагаючись вловити ритм вальсу, але пальці не слухались його. Врешті він набурмосено всівся у крісло, і почав спостерігати у вікні, як поволі опускається на землю темрява, а туман сивою парою виривається з-поміж ялинових гілок. Так він нудився десь годину, неприкаяний і роздратований. Потім перейшов до ресторану. Там було зайнято лише кілька столиків, і він швидким поглядом обдивився присутніх. Але марно, жодного знайомого тільки Берейтер з іподрому за дальнім столиком, на привітання якого він ліниво відповів. І ще одне обличчя він явно зустрічав колись на Рінгштрассе. Більше нікого. Жодної жінки. Жодного шансу на якусь хоча б найменшу пригоду. До його поганого настрою додалася нетерплячка. Він належав до тих юнаків, яким багато що легко дається в житті завдяки вродливому обличчю, і які завжди шукають нових зустрічей і нових вражень, завжди поспішають зануритися у невідомість чергової любовної пригоди, яких ніщо не дивує, бо вони подумки прораховують усі можливості і до всього готові, і які не пропускають жодної еротичної нагоди, бо вже перший їхній погляд на жінку має чуттєвий відтінок і відразу ж вивчає майбутню жертву, Незалежно від того, чи це дружина, товариша, чи її покоївка. Таких чоловіків часто зневажливо називають ловеласами. І в цьому визначенні справді дуже точно і спостережливо відображена сутність такого характеру, бо ними керують інстинкти полювання і вистежування. Вони постійно насторожі, не знають відпочинку і готові навіть насправді жорстокий вчинок – аби досягнути своєї мети. Вони ніколи не втрачають пильності і завжди готові рішуче йти слідом за своєю жертвою аж до самого кінця і навіть до падіння в прірву. Вони завжди сповнені пристрасті, але не пристрасті закоханого, а пристрасті гравця, небезпечної і повної холодного розрахунку. Найбільш наполегливі з них не обмежуються часом своєї юності, і перетворюють усе життя на всякчасне очікування нової інтрижки. Кожен їхній день заповнений сотнями дрібних чуттєвих вражень, випадковий погляд, миттєва, зловлена на ходу усмішка, доторк до коліна сусідки. А кожен рік складається із сотень таких днів, у яких чуттєві враження становлять невпинний потік. І саме він підживлює їхню життєву наснагу, і додає привабливості існуванню. Тут він не знайде партнера для гри, цей юнак побачив відразу. А що може бути гірше за роздратованість гравця, який, свідомий власної переваги, з картами в руках, сидить за столом під зеленим сукном і марно очікує на партнера? Барон попросив принести йому газету. Похмуро переглянув заголовки – але його думки дрімали і спотикались об слова, ніби п'яні. Але тут він почув позаду себе шелестіння сукні і злегка роздратований голос, який манірно промовив. «Та замовкни, Едгаре!» Повз його стіл прошелестіла шовкова сукня і пройшла висока, пишнотіла жінка, а за нею продріботів маленький блідий хлопчик у чорному оксамитовому костюмі хлопчик допитливо та уважно подивився на барона. Обоє всілися за сусіднім столиком, на якому стояла табличка «Замовлено». Хлопчик намагався бути чемним, але це йому погано вдавалося. У його карих очах було забагато неспокою. Барон відразу ж прикипів поглядом до бездоганно доглянутої дами, вбраної вишукано і з помітною елегантністю. Йому дуже подобалися такі жінки. Трохи повнувата єврейка, на порозі відцвітання, мабуть палка і досвідчена, але вміє приховувати свій темперамент за маскою меланхолії. Він спершу навіть не дивився у її очі, задовольнявся захопленим розгляданням вишуканої лінії брів і формою носа, які хоча і видавали її національність, але своєю благородною формою і профілем робили обличчя привабливим і цікавим. Волосся, як і все у її багатій фігурі, було надзвичайно пишним, а її врода явно розквітла і дала їй певність себе під поглядами численних шанувальників. Вона замовила вечерю дуже тихим голосом, зробила зауваження синові, який бавився, постукуючи виделкою об тарілку, і вдавала, ніби не помічає, обережного і запобігливого погляду барона, хоча насправді саме цей погляд, спонукав її демонструвати позірну байдужість і підкреслену вишуканість поведінки за столом. Похмуре обличчя барона вмить проясніло, його нерви затремтіли, зморшки розгладилися, а м'язи налилися силою, він пожвавився і його очі заблищали. У цьому він був трохи схожий на тих жінок, яким потрібна чоловіча присутність, аби проявити усю свою силу. Тільки перечуття флірту могло змусити його мобілізувати всі свої сили. Мисливець у ньому відчув близькість жертви. Тепер він уже відверто зазирав їй в очі. Та вона лише інколи неуважено і ніби випадково ковзала по ньому поглядом, але не давала чіткої відповіді на виклик. Йому здавалося, що вона от-от усміхнеться, але це здригання в було дуже непевним – і така непевність збуджувала його ще більше. Жінка вперто намагалася дивитися повз нього, і це здавалося йому багатообіцяльним, бо у такому погляді відчувався опір і водночас заінтригованість. Крім того, вона підкреслено старанно розмовляла з сином, явно розраховуючи на присутність стороннього глядача. Саме цей підкреслений спокій, що його вона так старанно демонструвала – був першою ознакою її стривоженості. Він також відчув хвилювання. Гра розпочалася. Барон засидівся за вечерею, довго і уважно розглядав обличчя жінки, аж поки у його пам'ять міцно не врізалися всі найдрібніші риси її обличчя, і поки він поглядом не пройшовся по всіх найінтимніших куточках її пишного тіла. На дворі задушлива темрява притискалася до землі, постогнував по-дитячому наляканий ліс, а велетенські дощові хмари простягали до нього свої сірі руки. До кімнати з надвору пробивалися все темніші тіні, і здавалося, що вони стискають присутніх своїм гнітючим мовчанням. Барон помітив, як розмова матері з сином під загрозливим тиском цієї тиші ставала все більш силуваною і незабаром мала би припинитися. Тут він вирішив зробити першу спробу. Устав із-за столу, поволі пройшов до дверей, дивлячись повз неї на краєвид за вікном, а потім раптово, ніби щось забув, озирнувся і зловив її на тому, що вона зацікавлено дивиться йому вслід. Це його підбадьорило. Він зачекав у вестибюлі. Вона незабаром вийшла, тримаючи хлопця за руку, неуважно погортала журнали, показала дитині кілька малюнків. Барон також підійшов до столика, нібито для того, щоб і собі погортати журнали, хоча насправді хотів зблизька побачити вологий блиск її очей, або навіть почати розмову. Та вона відвернулася, підштовхнула хлопця легким поплескуванням по плечу. «Ходімо, Едгаре, спати!» і холодно прошелестіла повз нього сукнею. Барон подивився їй у слід з легким розчаруванням. Він розраховував познайомитися з нею ще сьогодні ввечері, а ця суха манера триматися прикро його вразила. Але саме цей її опір найбільше його збуджував, тож невпевненість тільки підсилила пожадання. У кожному разі добре було вже хоча б те, що він знайшов собі партнера, і тепер можна було починати гру. Розділ другий. Несподівана дружба. Коли наступного ранку барон спустився до вестибюлю, то застав там сина вродливої незнайомки, який жваво бесідував із двома ліфтерами і показував їм малюнки в книзі Карла Мея. Матері біля нього не було, мабуть, вона ще збиралася. Барон уважніше придивився до хлопчика. Це був несміливий, нервовий хлопчина, кендітної статури, з різкими рухами і неспокійними карими очима. Йому було років 12. Як це часто трапляється з дітьми такого віку, він справляв враження переляканого, ніби його щойно розбудили з глибокого сну, і він опинився у незнайомому місці. Риси обличчя досить правильні, але ще не сформувалися до кінця. Боротьба чоловічого з дитячим, здається, тільки починалася, а тепер усе нагадувало зім'яти тісто, якому ще не надали форми. На цьому хворобливому блідому лиці ще бракувало чітких ліній. А крім того, він саме перебував у тому невдячному для зовнішності віці, коли діти вічно виростають зі свого одягу. Рукави і холоші виявляються занадто широкими для худих кінцівок. І у них ще не прокидається марнославство, яке б змушувало їх стежити за своєю зовнішністю. Хлопець безстільно тинявся біля сходів і справляв доволі жалюгідне враження. Взагалі то він заважав пожильцям, постійно опиняючись у когось на дорозі. Докучав порє запитаннями, поки той не відсунув хлопця вбік, а незабаром заважав уже біля вхідних дверей. Хлопцеві явно бракувало спілкування. І у своїй дитячій потребі поговорити з кимось, він звертався до готельного персоналу. Йому відповідали, коли мали час, але розмова відразу ж припинялася, коли приходив хтось із дорослих або з'являлася якась робота. Барон з осміхом роздивлявся нещасного хлопця, який зацікавлено реагував на все, хоча від нього весь час недоброзичливо відверталися. Одного разу він зловив цей цікавий хлопчачий погляд і на собі, але щойно допитливі карі очі помітили спостереження, як відразу ж злякано сховалися за опущеними віями. Це розвеселило барона. Хлопець йому сподобався, і він замислився, чи не допоможе йому ця дитина, яка явно тільки від страху була такою несміливою, швидше зав'язати контакт зі своєю матір'ю. У кожному разі варто було спробувати. Він непомітно пройшов надвір за хлопцем, який виявив нову спробу задовольнити свою дитячу потребу ніжності і пести в рожеві ніздрі конячки, поки кучер грубо не відігнав його. Ображений він тепер знову стояв і нудився. Погляд його був порожнім і трохи сумним. Тоді барон заговорив з хлопцем. «Ну що, юначе, як тобі тут? Подобається?» – почав він раптово. Йому хотілося зробити розмову якомога більш невимушеною. Хлопець почервонів і злякано подивився на незнайомця. Він притиснув руку до грудей і несміливо переступав з ноги на ногу. Уперше в житті незнайомий дорослий чоловік заговорив з ним. «Дякую, подобається!» – витиснув він із себе. Останнє слово далося йому з особливими труднощами. «Це дивно?» – засміявся барон. «Тут взагалі-то доволі нудно, особливо для такого юного чоловіка, як ти. Що ти робиш цілими днями?» Хлопець був усе ще занадто розгубленим, щоби відразу ж відповісти. «Невже такий елегантний пан справді раптом заговорив з ним, з дитиною, яку всі тільки женуть від себе?» Ця думка робила хлопця несміливим і водночас примушувала пишатися собою. «Я читаю, а крім того, ми багато гуляємо. Часом ми з мамою кудись їздимо. Я мушу тут одужувати, бо довго хворів. Лікар сказав мені багато бувати на сонці». Останні слова прозвучали вже цілком упевнено. «Діти завжди пишаються своїми хворобами, бо знають, що небезпека привертає до них увагу родичів. Це правда, сонце дуже добре впливає на таких юних хлопців, як ти. Воно зробить твою шкіру засмаглою, але ти не повинен цілий день сидіти тут. Такий хлопець, як ти, має весь час блукати десь подалі від готелю, бути сміливим і часом навіть не дуже слухняним. Мені здається, ти надто вже зразковий і з такою грубою книгою в руці здаєшся домосідом. Пригадую, я в твоєму віці був добрячим шибеником, що вечора приходив додому в подертих штанах. Не можна бути занадто чемним. Хлопець мимоволі усміхнувся і від цього посміливішав. Він радо відповів би щось, але це здавалося йому надто невічливим і самовпевненим, адже цей приємний незнайомець так привітно з ним розмовляє. Він ніколи не був вискочкою, а навпаки, трохи несміливим, і ось тепер зовсім розгубився від щастя і сорому. Йому дуже хотілося продовжити розмову, але на думку нічого не спадало. На щастя, у цей момент до них підійшов готельний пес – великий жовтий Сен-Бернар, обнюхав їх обох і дозволив себе погладити. «Тобі подобаються собаки?» – запитав барон. «Дуже. Моя бабця має одного на своїй віллі у Бадені». І коли ми у неї гостюємо, то цей пес цілими днями зі мною. Але це буває лише влітку, коли ми їздимо туди. У нас удома, у маєтку, їх не менше двох десятків. Якщо ти будеш тут слухняним, то я подарую тобі одного. Темне щеня з білими вухами. Хочеш? Хлопець аж почервонів від щастя. Дуже. Цей квапливий і жадібний вигук вирвався у нього мимоволі. Але відразу ж після цього він завагався, знову відчув себе несміливо і злякано. «Та мама не дозволить, вона каже, що не потерпить пса в хаті, з ним занадто багато клопоту». Барон осміхнувся. Нарешті розмова дійшла до мами. «Твоя мама сувора?» Дитина замислилася, на мить підняла на нього очі, ніби теж із питанням, чи можна аж настільки довіряти цьому чужому чоловікові?» Відповідь була обережною. «Ні, мама не сувора, а поки я хворів, вона дозволяла мені все. Можливо, тепер вона навіть дозволить мені завести пса. Попросити її про це?» «Так, будь ласка, попросіть», – зрадів хлопець. «Тоді вона точно дозволить. А яке це щеня? У нього справді білі вуха? А воно знає команду «Апорт»?» «Так, воно все вміє!» Барон усміхнувся, побачивши, як сильно заблищали очі в хлопця. Його несміливість вмить зникла, а натомість проявилася стримувана страхом жвавість. Несміливий і полохливий хлопчик вмить перетворився на бешкетника. «Добре, якби і мати була такою», – подумав собі Барон, «такою ж гарячою під маскою свого страху». Але хлопець уже засипав його десятками запитань. – Як звати пса? – Каро. – Каро, – тішився хлопець. Після кожного слова він сміявся і радів, захмелілий від несподіваної радості, що хтось вирішив з ним заприязнитися. Барон сам дивувався своєму несподіваному успіху і вирішив кувати залізо, поки гаряче. Він запросив хлопця на прогулянку, і бідолашна дитина, зголодніла за товариством, була захоплена такою пропозицією. І він легковажно вибовкав усе, що його новий друг намагався витягнути з нього невинними, ніби випадковими питаннями. Незабаром барон знав усе про сім'ю хлопця, єдиного сина віденського адвоката, мабуть із заможної єврейської буржуазії. Спритно довідався про те, що мати хлопця не надто захоплена перебуванням у земерінку, і скаржилася на брак приємного товариства. З того, як Едгар відповідав на запитання, чи мама дуже сильно любить тата, можна було запідозрити, що з цим у сім'ї не все гаразд. Баронові ледь не стало соромно за те, наскільки легко йому вдалося випитати у наївного хлопця всі ці сімейні таємниці. А Едгар пишався тим, що сказане ним може цікавити дорослого, і майже нав'язував йому свою відвертість. Його дитяче серце билося сильніше від гордості. Барон під час прогулянки поклав йому руку на плече, що його побачать у такій довірливій позі з дорослим. Поволі він забув про власну дитячість і звертався до свого співрозмовника вільно і невимушено, ніби до ровесника. У розмові Едгар виявив себе дуже розумним хлопцем. Він рано сформувався, як це часто буває з хворобливими дітьми, які багато часу проводять з дорослими, і дуже гостро переживав почуття приязні та ворожості. Здавалося, він не міг ставитися ні до чого спокійно, і як про речі, так і про людей відгукувався або захоплено, або ж із ненавистю, яка бувала такою запеклою, що спотворювала риси його обличчя, робила його злим і неприємним. Він розповідав про все з неймовірним запалом, був поривчастим і спонтанним. Можливо, це пояснювалося нещодавно перенесеною хворобою, але здавалося, що його неповоротка манера рухатися є лише не надто вдалою спробою приховати страх перед власною гарячковістю. Барон легко завоював довіру хлопця. І вже через півгодини гаряче і неспокійне серце малого цілковито належало новому знайомому. Обдурювати дітей надзвичайно легко. Вони наївні, а їхню любов так рідко намагаються завоювати. Досить було лише перенестися подумки у власне минуле. І розмова поточилася так легко і природно, що вже за кілька хвилин хлопець втратив відчуття дистанції. Він був щасливий раптом знайти друга тут – у цьому усамітненому місці та ще й якого друга. Умить було забуто всіх віденських приятелів, цих маленьких худорлявих хлопчаків із тоненькими голосами, забуто їхні дитячі розмови, а їхні обличчя назавжди зникли з його пам'яті. Уся його захоплена пристрасть належала тепер цьому новому дорослому другові, а серце розпирало від гордості, коли новий приятель на прощання запропонував йому ще раз прогулятися наступного дня вранці, а здалеку ще й змовницьки підморгнув, ніби братові. Ця мить була, здається, найкращою в його житті. Обдурювати дітей так легко. Барон посміхнувся вслід хлопцеві, який радісно кинувся геть. Ось у нього і з'явився посередник. Він знав, що хлопець повторюватиме матері кожне слово нового знайомого і замучить розповідями про сьогоднішній ранок, тож задоволено пригадував, як уміло вплів у свої слова компліменти на її адресу, все згадуючи вродливу маму Едгара. Він був певен, що хлопець не заспокоїться, поки не познайомить матір із новим другом. Тепер йому вже не потрібно ворушити і пальцем – щоб зменшити відстань між собою і вродливою незнайомкою. Можна спокійно мріяти і роздивлятися краєвид, і бути впевненим, що пара гарячих дитячих долонь у цю мить будує йому мости до серця своєї матері. Розділ третій. Тріо. Незабаром з'ясувалося, що його план виявився чудовим, і його вдалося втілити до найменших дрібниць. Коли юний барон зі свідомим запізненням зайшов до ресторану, Едгар поривчасто підхопився з місця і зі щасливою усмішкою помахав йому рукою. Потім потягнув матір за рукав і схвильовано заговорив до неї, супроводжуючи свої слова інтенсивною жестикуляцією і показуючи на барона. Вона почервоніла і зробила йому зауваження за таку не дуже пристойну поведінку – але не стрималася і подивилася на барона, як і наполягав її син. А барон відразу ж використав цю нагоду для шанобливого поклону. Знайомство відбулося. Їй довелося подякувати, але потім вона схилила обличчя над тарілкою і протягом усієї трапези більше не дивилася на сусідній столик. Натомість Едгар не спускав із барона очей – а одного разу навіть спробував заговорити до нього. Але таке порушення етикету відразу ж викликало обурене зауваження з боку матері. Після вечері йому було сказано йти спати, але він пошептав щось на вухо матері і випросив дозволу підійти ще раз до свого друга і трохи поговорити з ним. Барон зустрів хлопця привітними словами, і очі того знову заблищали – Потім вони поспілкувалися ще кілька хвилин. А тоді барон раптом встав, елегантним рухом повернувся до сусіднього столу, висловив свої вітання трохи розгубленій матері, такого розумного і жвавого сина, захоплено відгукнувся про ранок, так чудово проведений у товаристві хлопця. Едгар стояв поряд, червоний від щастя і гордості, і почав розпитувати про здоров'я малого. Розпитував так детально і зацікавлено, що мати змушена була відповідати. Таким чином вони почали довшу розмову, до якої святобливо дослухався щасливий хлопець. Барон назвав себе, і йому здалося, що його ім'я і титул потішили марнославство нової знайомої. Хай там як, вона була з ним дуже привітна, але стримана, і швидко попрощалася, сказавши, що хлопці від час спати. Той енергійно протестував, стверджував, що зовсім не втомився і був би радий не лягати всю ніч. Але його мати вже простягнула баронові руку для прощального поцілунку. Цієї ночі Едгар погано спав через змішане почуття щастя і дитячого розпачу. У його житті трапилося щось досі незнане, бо вперше довелося так близько торкнутися світу дорослих. У полохливому напівсні – він забув про власне дитинство і відчув себе дорослим. Досі у нього було мало друзів, він ріс самотнім і хворобливим. Щоб задовольнити свої потреби ніжності, він міг звертатися до самих лише слуг і батьків, але ті мало ним переймалися. Силу любові не можна вимірювати тільки в момент, коли вона себе проявляє. Треба враховувати і весь попередній період напруженого очікування. Цю порожню і темну смугу розчарування і самотності, яка передує усім подіям, що стосуються серця. У серці Едгара чекало свого часу надзвичайно потужне і досі нікому не потрібне почуття, яке кинулося назустріч першому ліпшому, хто в певний момент здався достойним такої честі. Едгар лежав у темряві, щасливий і збентежений. Йому хотілося сміятися і плакати водночас. Бо він уже любив цього чоловіка так сильно, як ніколи не любив жодного зі своїх друзів, ні батька, ні матір, ні навіть Бога. Уся незріла пристрасність юності, яка накопичилася в ньому, тепер вхопилася за цю людину, чиє ім'я ще кілька годин тому було йому невідомим. Але хлопець був достатньо проникливим, і несподівана та дивна дружба викликала у нього не лише захоплення, а й невеселі роздуми. Його непокоїло, чи достойний він такої дружби, чи не занадто нікчемною є його особа для такого щастя. Чи гідний я його уваги, я – малий, 12-річний хлопець, який ще ходить до школи і якого увечері першим відсилають спати. Це питання мучило його найбільше. Що цікавого може він побачити в мені? Що я можу йому запропонувати? І саме ці муки – Нездатність проявити свої відчуття робили його таким нещасним. Давніше, коли у нього з'являвся новий друг, він завжди насамперед показував йому свої коштовності, сховані в парті, коштові марки та камінці, звичні дитячі реліквії. Але всі вони, хоча ще вчора здавалися йому такими важливими і привабливими, сьогодні втратили свою вартість, стали смішними і недолугими. Бо як можна показувати весь цей непотріб новому другові, до якого він не сміє навіть звертатися інакше, ніж на ви? Яким чином він міг би продемонструвати свої почуття? Приреченість бути маленьким, чимось половинчастим і незрілим, дванадцятилітньою дитиною перетворилася для нього на справжні тортури. Чи ніколи він так сильно, так переконано і пристрасно не проклинав своє дитинство? що ніколи так сильно не хотів прокинутися раптом таким, яким завжди мріяв стати – великим і сильним, таким же дорослим, як і всі інші. У ці неспокійні думки відразу ж впліталися перші кольорові сни про новий світ дорослого життя. Едгар нарешті заснув із усмішкою на обличчі, але сон його був неспокійним, бо він не міг забути про завтрашнє побачення з новим другом. Уже о сьомій ранку він прокинувся від жаху, що проспав і запізнився. Похапцем убрався, привітався у сусідній спальні з матір'ю і вискочив на двір, ще до того, як здивована мама встигла запитати, в чому справа. Адже, зазвичай, добудитися його було не так просто. До дев'ятої він неспокійно блукав подвір'ям, забув поснідати, стривожений лише тим, аби не примусити свого друга занадто довго чекати на обіцяну прогулянку. О пів на десяту нарешті з'явився барон. Ясна річ, він давно забув про домовленість і лише посміхнувся з бурхливої емоційності хлопця, який нетерпляче кинувся до нього, але вирішив дотримати слова. Він обійняв хлопчака за плечі, а втого на обличчі знову засяяла посмішка, і вони прогулялися у дворі перед готелем. Барон не поспішав вирушати на обіцяну прогулянку і, здається, чогось чекав. У кожному разі його погляд час від часу нервово зупинявся на вхідних дверях. Раптом він виструнчився і подався вперед. У дверях з'явилася мама Едгара. Відповіла на привітання барона і з привітною усмішкою підійшла до них. Вона радо дала згоду піти з ними на прогулянку – Син не сказав їй про домовлену зустріч із бароном, він беріг цю таємницю як щось надто коштовне. Ведгара відразу ж зіпсувався настрій, і він закусив губу. І треба ж було його мамі вийти з дверей саме тепер. Адже ця прогулянка належала тільки йому. Він познайомив свого нового друга з мамою лише з вічливості, але це зовсім не значило, що тепер він буде ділитися з нею цією дружбою. А коли він помітив, як привітно барон розмовляє з його мамою, в душі хлопця заворушилися ревнощі. Вони вирушили на прогулянку втрьох. І раптове та небезпечне почуття власної важливості ще більше зміцнилося в душі хлопця завдяки очевидній зацікавленості обох супутників його персоною. А вони навперебій демонстрували таку зацікавленість. Майже вся розмова була присвячена Едгару, при цьому мати трохи перебільшено турбувалася про блідість і нервовість хлопчика. А барон з посмішкою заперечував її побоювання і нахвалював зразкову поведінку свого «друга», як він його називав. Це був зоряний час Едгара. Він раптом отримав права, яких досі ніколи не мав. Йому дозволялося брати участь у дорослій розмові і навіть нескромно висловлювати свої найсміливіші побажання – за які раніше його завжди сварили, але тепер ніхто не перебивав його і не просив замовкнути. Тож не дивно, що у ньому з неймовірною швидкістю росла підступна і фальшива впевненість у тому, що він уже дорослий. У своїх мріях він уже відкинув дитинство далеко за спину, як одяг, із якого виріс. За обідом Барон пересів за їхній стіл на запрошення матері Едгара – яка ставала з новим знайомим усе більш привітною. Візаві перетворився на сусіда, а знайомий – на друга. Тріо настроїлося для спільної гри, і три голоси – жіночий, чоловічий і дитячий – звучали разом цілком злагоджено. Розділ четвертий. Атака. І ось нетерплячий мисливець вирішив, що настав час підкрастися ближче до своєї жертви. Цей сімейний ансамбль швидко йому набрид. Сидіти і мило обесідувати у трьох було досить приємно, але врешті не для розмов же він починав це все. А він добре знав, що салонні розмови, які змушені приховувати почуття, завжди перешкоджають виникненню еротичного потягу між чоловіком і жінкою, бо слова гасять вогонь пристрасті і зменшують силу атаки. Попри усю приємність спілкування – вона не має забувати про його справжні наміри, а вона давно збагнула їх, у цьому він був упевнений. Він мав чимало підстав сподіватися на успіх своїх зусиль у завоюванні нової знайомої. По-перше, вона саме досягла того віку, коли жінка починає шкодувати про те, що так довго зберігала вірність чоловікові, якого по-справжньому ніколи не кохала. А крім того, наближається пора відцвітання. І жінка хапається за останні можливості здійснити свій вибір поміж материнським і жіночим на користь оцього другого. Життя, яке здавалося давно визначеним наперед і складалося з готових відповідей, тепер ще раз починає ставити запитання. І останнє магнітна стрілка вибору коливається між можливістю пережити еротичну пригоду і остаточним самозреченням. Настає час прийняти небезпечне рішення – бути лише матір'ю чи ще раз, в останнє, відчути себе жінкою, пожити трохи для себе чи тільки задля дітей. І барон, який у таких справах відзначався неабиякою проникливістю, відразу ж помітив, що вона саме перебуває у схожих роздумах, вагаючись поміж егоїстичними бажаннями і необхідністю принести себе в жертву дитині. У розмові вона майже не згадувала про свого чоловіка, який, здається, давав їй лише певний соціальний статус, хоча і не той, якого їй хотілося, під впливом снобістичних, зрослих за час життя у розкоші амбіцій. Про внутрішній світ своєї дитини вона також мало що знала, у її карих очах зблискувала тінь нудьги, замаскована під меланхолію. І ця нудьга притлумлювала в ній незаспокоєну чуттєлість. Барон вирішив прискорити події, але жодним необережним жестом чи словом не видати свого поспіху. Навпаки, як спритний рибалка поволі витягує вудку з наживкою, щоб риба швидше клюнула, так і він вирішив удавати у цій новій дружбі цілковиту байдужість і примусити свою жертву полювати на себе, тоді як насправді сам був у ролі мисливця. Він вирішив поводитися трохи зверхньо, натякаючи на різницю їхнього соціального статусу. Його збуджувала думка, що вдасться завоювати це розкішне тіло, покладаючись лише на власну зовнішність, баронський титул і зверхність поводження. Гра починала захоплювати, і він усвідомлював необхідність поводитися якомога обережніше – Після обіду він не виходив зі своєї кімнати і тішився приємним відчуттям, що його шукають і не можуть знайти. Але ця відсутність стала мукою не стільки для того, на кого була розрахована, скільки для бідолашного хлопця. Увесь цей час Едгар почувався страшенно безпорадним і розгубленим, з притаманною юності, наполегливістю і вірністю. Він чекав на свого друга протягом усіх довгих пообідніх годин. Йому здавалося, що піти кудись або зробити щось самому буде злочином проти дружби. Він неприкаєно тинявся коридорами, і з кожною годиною його серце все більше наповнювалося смутком. Неспокійна фантазія підкидала йому картини якогось нещасного випадку або мимовільної образи. ще трохи, і він би розплакався від нетерпіння і страху. А коли барон вийшов вечеряти – його привітали з усіма почистями. Незважаючи на стриманий жест матері і здивування решти присутніх, Едгар нетерпляче скочив зі свого місця і побіг до барона, щоб радісно кинутися йому на шию і обійняти худими руками. Де ви пропали? Чому вас так довго не було? збуджено вигукнув він. Ми шукали вас усюди. Мати почервоніла від цього ми і строго сказала «Будь чемним, Едгаре, сідай!» Вона завжди говорила з ним французькою, хоча і не надто блискуче володіла цією мовою, тому під час ґрунтовніших розмов легко могла осоромитися. Едгар послухався, але продовжував розпитувати барона. «Не забувай, будь ласка, що пан барон може робити все, що йому захочеться. Можливо, йому нудно в нашому товаристві», – сказала вона. Того разу вона й сама говорила від імені їх обох. Барон із радістю зауважив, як цей докір напрошувався на комплімент. У ньому прокинувся мисливець. Він був сп'янілий і збуджений від того, що відразу ж натрапив на правильний слід, і тепер відчував жертву так близько від себе, майже на відстані пострілу. Його очі блищали, а кров швидко струменіла жилами, слова самі зіскакували з губ. Як і кожен дуже чуттєвий чоловік, він почував подвоєну силу, ставав двічі собою, коли знав, що подобається жінкам. Так деякі актори можуть зіграти блискуче тільки тоді, коли бачать перед собою глядача – принишклий людський натовп, який, зачаївши подих, чекає на початок дійства. Він завжди вважався добрим оповідачем, умів намалювати переконливі образи і картини, але сьогодні, випивши кілька келихів шампанського, яке замовив з нагоди знайомства, перевершив самого себе. Він розповідав про полювання в Індії, у якому брав участь під час гостини у свого друга, англійського аристократа. Вибір теми виявився дуже вдалим, бо він інстинктивно відчув, як приваблює цю жінку все екзотичне, а отже недосяжне для неї. Але найбільше йому вдалося захопити Едгара, очі, якого блищали від захоплення. Хлопець забув про їжу й петво і невідривно стежив за кожним порухом губ оповідача. Він і не мріяв зустріти колись людину, яка на власні очі бачила всі ці чудеса, про які він лише читав у книжках полювання на диких тварин, темношкірі люди, індуси, і джагернаут, страхітлива священна колісниця яка задавила тисячі людей. Досі він ніколи не думав про те, що зустріне колись таку людину, так само, як не вірив у існування казкових країн. І в цю мить у ньому вперше в житті пробудилася справжня цікавість до світу. Він не міг відвести погляду від свого друга і, затамувавши подих, розглядав руки, які вбили тигра. Він ледь наважився задати питання – його голос тремтів від збудження. Багата фантазія відразу ж малювала до кожної з розповідей яскраві картини, і він бачив оповідача верхи на слоні, вкритому пурпуровим чепраком, а праворуч і ліворуч нього на конях темношкірих чоловіків у розкішних тюрбанах, а потім із хащ раптом вистрибує тигр, вищеривши свої страшні зуби, і хапає міцною лапою слона за хобот. Далі барон розповідав ще цікавіші історії про те, якими хитрими способами ловлять слонів, примушуючи старих, уже приручених тварин заманювати у пастки молодих і диких. І очі хлопця загоралися все більшим захопленням. І тут раптом мама подивилася на годинник і сказала «Дев'ята година, спати!» Йому здалося, що просто перед ним раптом упав ніж. Едгар зблід від жаху. Для всіх дітей момент, коли їх відсилають спати, є найгіршим за увесь день. Адже це значить демонстративне приниження на очах дорослих, підкреслення їхньої недосконалості, недорослості, хрест дитячості, немовлячої потреби у сні. Але почути таке у настільки цікавий момент було ще гірше, адже довелося б пропустити захоплюючі історії. «Мамо, прошу тебе ще одну історію, ще останню, про слонів. Дай, будь ласка, дослухати». І він уже хотів був почати канючити, але потім згадав про свій новий статус дорослого чоловіка і вирішив не втрачати гідності. Тому обмежився цим єдиним проханням. Але мама сьогодні була на диво сувора. «Ні, вже пізно. Іди нагору». «Будь ласка, Едгаре». Я потім переповім тобі дуже точно все, що розкаже пан барон». Едгар повагався. Раніше мама завжди супроводжувала його до ліжка, але перед новим другом він не хотів клянчити у неї нічого. Його дитяча гордість прагнула зберегти хоча б видимість добровільності. «Але ж не забудь, мамо, ти мені обіцяла, і розкажеш усе до найменших дрібниць – про слонів і про решту. Домовилися?» «Добре, сину. І відразу ж, ще сьогодні. Добре-добре, але тепер іди спати. Давай!» Едгар дивувався сам собі, як йому вдалося подати руку баронові і матері, навіть не почервонівши, хоча сльози уже не вернулися йому на очі, і горло стиснули сльози. Барон по-дружньому розкуйовдив йому волосся, і хлопець силовано усміхнувся у відповідь. Але потім змушений був миттю вибігти у двері. Щоб вони не побачили, як по його обличчю котяться велетенські сльози. Розділ п'ятий. Слони. Мати ще посиділа трохи внизу за столом із бароном, але вони більше не розмовляли про слонів і полювання. Після того, як пішов хлопець, між ними виникла якась незручність. Зависла незрозуміла тривога. Вони перемістилися на крісла в вестибюлі. Барон демонстрував чудеса красномовства і дотепності. Вона також відчувала легке пожвавлення від випитого шампанського, тож розмова швидко набула досить небезпечного відтінку. Барона складно було б назвати вродливим, але він був молодим. По-дитячому загоріле енергійне обличчя, коротко пострижене волосся, невимушені і зворушливі у своїй поривчастості жести. Їй подобалося спостерігати за ним зблизька – і вона більше не уникала його погляду. Поволі у його словах і жестах проявлялося усе більше зухвальства. Вона почувала себе так, ніби до неї доторкаються, а потім різко відсмикують невидиму руку. У повітрі загусло щось невловимо еротичне, і це примушувало її червоніти. Але потім він знову починав реготати – легко, невимушено, дитинно – і це надавало усім його нескромним поглядам видимість юнацьких жартів. Часом їй здавалося, що вже час відреагувати суворіше на надто сміливе слово. Але перемагала природна кокетливість характеру. І ці невеличкі непристойності замість обурювати лише зацікавлювали її і спонукали з нетерпінням очікувати подальшого розвитку подій. Ця смілива гра подобалася їй. І вона навіть почала брати в ній активну участь. Кидала на співрозмовника дуже двозначні погляди, слова і жести. Дозволила присунутися до себе в притул, відчула його голос зовсім близько від себе, а його теплий подих на шкірі свого плеча. Захоплені грою вони забули про час і цілком поринули у збуджену розмову, а спохопилися аж тоді, коли опівночі у вестибюлі почали гасити світло. Жінка миттю підскочила з місця і злякано подумала, що дозволила собі зайти занадто далеко. Вона і раніше бавилася з вогнем, але тепер інстинкт підказував, що їй загрожує значно серйозніша небезпека. Вона з жахом усвідомила, що втрачає ґрунт під ногами. Щось у ній зрушилося з місця і обертається все швидше, ніби під час легоманки». Їй паморочилося в голові від страху, вина і збудливих розмов. Якийсь дивний, безглуздий переляк охопив її. Їй і раніше доводилося відчувати страх у такі небезпечні моменти, але цей страх ніколи не був таким раптовим і сильним. «Добраніч, добраніч, до завтра!» – поспіхом попрощалася вона і хотіла швидко втекти. «Так ти не так від нового знайомого, як від небезпеки цього моменту і нової досі незнаної невпевненості у власних силах». Але барон із м'якою наполегливістю затримав її руку і поцілував на прощання долоню. Поцілував не один раз, як того вимагала пристойність, а чотири чи п'ять разів, пристрасно торкаючись тремтячими губами її пальців і зап'ястя. Дрож пронизав її тіло – від лоскітливого доторку його вусів до шкіри. Її охопило тепле і млосне відчуття. Кров ударила в голову, застукотіло у скронях, зашуміло в голові. І вона знову всім тілом здригнулася від безглуздого страху, а потім різко відсмикнула руку. «Залиштеся ще ненадовго», – прошепотів барон. Але вона вже бігла від нього з незграбною квапливістю, яка видавала її страх і збентеження. Він досягнув своєї мети. І тепер вона була схвильована і невпевнена в собі, сама не знала, що з нею діється. Страх, який загрозливо тлів у ній, примушував тікати від небезпеки, від цього наполегливого чоловіка, який побіжить слідом і схопить її, але одночасно вона відчувала і жаль за тим, що він не зробив цього. У цю мить вона, як ніколи, була близькою до зради, до того, щоб таки переступити межу дозволеного, перейти рамки легкого і приємного флірту, який їй так подобався і який вона переживала так часто, завжди в останній момент уникаючи небезпеки. Та гордість не дозволила барону скористатися її миттєвою слабкістю. Він був занадто переконаний у своїй перемозі, щоб оволодіти цією жінкою у момент сп'яніння і розгубленості. Він хотів чесної гри, хотів, щоб вона віддалась йому цілком свідомо, Тікати їй нікуди. Він побачив, що солодка отрута вже проникла в її кров. Вона вибігла сходами нагору і змушена була на мить зупинитися і перепочити, притиснувши руку до серця, яке несамовито калатало в грудях. Її нерви були напружені. З грудей вирвалося полегшене зітхання, адже їй вдалося уникнути небезпеки, хоча був у цьому зітханні і жаль, якого вона не усвідомлювала, бо в її думках і почуттях панував сильний хаос і занадто сильно паморочилося в голові. Із напівзаплющеними очима, ніби п'яна, вона навшпиньки дійшла до дверей своєї кімнати і полегшено зітхнула аж тоді, коли взялася рукою за холодну клямку. Аж тепер вона відчувала себе у безпеці. Тихо прочинила двері до кімнати, а вже замить перелякано відсахнулася. У темряві кімнати, Десь далеко, у самому кутку, щось ворухнулося. Її напружені нерви не витримали, і вона мало не покликала на допомогу. Але тут почувся сонний голос. «Це ти, мамо?» «Боже, що ти тут робиш?» Вона підбігла до дивана, де згорнувся калачиком Едгар, який щойно прокинувся від звуку прочинених дверей. Спершу вона перелякалася, що дитина захворіла або щось трапилося. Але Едгар, заспану і з докором у голосі, сказав, «Я так довго чекав на тебе, що аж заснув». «Навіщо ж ти чекав?» «Через слонів». «Яких слонів?» Аж тепер вона пригадала, що пообіцяла синові ще сьогодні розповісти все про полювання і пригоди. І хлопець у своїй дитячій наївності та легковірності терпляче чекав її приходу, влаштувавшись на дивані її кімнати а, не дочекавшись, заснув. Цей дивний вчинок обурив її. Точніше, вона була зла на себе, відчувала сором і провину, але хотіла заглушити ці почуття. «Негайно йди спати, ти, невихований хлопчисько!» – крикнула вона на нього. Едгар здивовано подивився на неї. Чому вона така люта на нього? Адже він не зробив нічого поганого. Але його здивування ще більше розізлило її. «Негайно йди до своєї кімнати, щоб я тебе тут не бачила!» Розлючено повторила вона, відчуваючи, що несправедлива до нього. Едгар мовчки пішов до себе. Він був дуже втомлений і крізь сонну палену, що огорнула його свідомість, відчував, що мати не дотримала слова і була з ним несправедлива. Але він не образився. Утома притлумила всі його почуття. А крім того, він був злий на себе за те, що заснув тут, у маминій кімнаті, замість того, щоб дочекатися її. «Як мала дитина», – сказав він сам собі перед тим, як остаточно заснути. Бо від учора він ненавидів власне дитинство. Розділ шостий. Перестрілка. Барон погано спав цієї ночі. Перервати любовну пригоду на найцікавішому місці і піти спати, так і не досягнувши бажаного, це небезпечно. Після ночі, сповненої млосних і гарячих снів, він уже майже шкодував про те, що не скористався миттєвою слабкістю своєї жертви і не проявив наполегливості. А коли вранці ще сонний і в поганому настрої спустився снідати, хлопець вистрибнув йому назустріч із якогось сховку – Захоплено кинувся на шию і почав мордувати тисячами запитань. Едгар був щасливий, що його дорослий друг може приділити хвилинку часу тільки йому і не доведеться ділити його увагу з мамою. Тепер барон повинен розповідати все тільки Едгарові, а не мамі, бо мама, попри свою обіцянку, так нічого і не переказала синові про дивовижні пригоди нового знайомого. І малий засипав бідного барона якому з великими труднощами вдалося приховати свій поганий настрій сотнями набридливих дитячих питань. У ці питання він намагався вкласти переконливі докази своєї любові. Едгар був неймовірно щасливий від того, що його друг, приходу якого він терпляче очікував ще з самого ранку, нарешті з'явився. Барон відповідав грубовато. Йому вже набридли ці дитячі вистежування Едгара наївні питання і нестримність почуттів. Скільки можна проводити дні в товаристві 12-річного хлопця і розмовляти про різні дурниці? Тепер йому хотілося тільки одного – якомога швидше добитися свого і залишитися нарешті на самоті з матір'ю хлопця, а постійна присутність Едгара перетворювала це на проблему». Він уже почав шкодувати, що необачно пробудив у хлопцеві таку палку приязнь, але не бачив жодної можливості позбутися надто нав'язливого друга. Хоча спробу він так і зробив. О десятій вони домовилися усі разом піти на прогулянку, тож до того часу барон дозволив хлопцеві теревенити у себе під вухом. Сам при цьому переглядав газети час від часу, докидаючи слово до розмови, аби не образити малого. А коли стрілка майже сягнула до цифри, він, ніби раптом щось пригадавши, попросив Едгара сходити до готелю навпроти і запитати, чи вже приїхав граф Грунгайм, його батько. Хлопець нічого не запідозрив і був дуже радий нарешті прислужитися чимось другові. Гордий за свою роль посланця, він миттю зістрибнув зі свого місця і з такою швидкістю помчав дорогою, що люди здивовано озиралися йому вслід. Але Едгар хотів продемонструвати, яким швидким уміє бути, коли йому доручають важливі завдання. У готелі йому сказали, що грав ще не приїхав і навіть не повідомляв про свій приїзд. Цю новину він приніс назад, промчавши усю відстань усе з тою ж неймовірною швидкістю. Але не знайшов барона у вестибюлі. Тоді постукав у двері його кімнати, але там теж ніхто не відповідав. Хлопець стривожено обійшов усі кімнати – музичний салон, кав'ярню, побіг до маминої кімнати, щоб запитати її, але і мами не виявилося на місці. А коли він уже зовсім втратив надію довідатися хоча б щось, то запитав портьє і дуже здивувався, почувши, що його мати і барон кілька хвилин тому кудись вийшли у двох. Едгар терпляче чекав, наївно не сподіваючись нічого поганого. Вони точно повернуться через кілька хвилин, цього він був певен, адже баронові потрібно знати, що сказали у сусідньому готелі. Але години з проквола розтікали